Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din voi, ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete, ca un măr între copaci și păduri, copaci pe lumea, așa cum este ea. Un măr e Hristos Domnul, pom cu roade frumoase, mărul care este privit ca fiind regele fructelor, așa este privit mărul. Apoi spune mai departe, ca un măr între copaci și păduri. Așa este preiubitul iubitul meu între tineri, cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. Pe lângă amărăciunea pe care o sufletul între spini, îndată urmează versetul cât har și câtă îndurare și câtă viață pline de mulțumire, de bucurie și pace sub acest măr unde își găsește sufletul și odihnă și toată plăcerea Lui, și spinul, dar și mărul. Depinde cum privim pe unul și cum știm să ne bucurăm de celălalt. Pe cel care-i spin, privește-L cu milă, cel care este mărul, care este Hristos Domnul, să-L și să-I dai slavă lui Dumnezeu că ai avut parte de așa un har să te odihnești la umbra celui Atotputernic, puternic, cu spune Psalmul 91. El m-a dus în casă de ospăți. Ce este adunarea? Ea este casa de ospăți. M-a dus în casa de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste mine. Dragostea, ce lucru minunat, Păi dacă dragostea este steagul, se înțelege bine că acolo unde este steagul e stăpânirea aceluia care steagul îi aparține. Dacă Hristos este Regele, în inima mea, deasupra capului meu flutură acest steag. Întrebare, și cum se mai numește acest steag? Unul din proroce așa numit Dumnezeu este steagul meu. Când Hristos este în inima mea și mă bucur de El, Dumnezeu Tatăl este steagul care se flutură și se bucură de ceea ce El a vrut să facă din mine un păcătos, nenorocit, pierdut, un copil al lui Dumnezeu. Acest lucru nu s-a putut face decât prin jefa fiului său și tatăl este fericit, pentru că Dumnezeu asta a dorit să facă din noi prin jefa lui Isus fii și moștenitori împreună cu Isus. Iubiții mei, frați, este minunată mântuirea de care se bucură un suflet mântuit. De aceea, iar -și repet, să ne fie milă și încă o dată repet, să ne fie milă de cei care nu cunosc pe Domnul. Milă, să nu-i judecăm. Să ne rugăm, Domnul, pentru ei, asta trebuie să facem. Sufletul care se bucură de aceste lucruri, zice, întărisă-mă cu turte de struguri, înviorață-mă cu mere, că sunt bolnavă de dragostea Lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta Lui. Mâna stângă, unde este inima, când inima Domnului bate pentru tine, când știi că inima Lui e ceea ce te poate pe tine și te are pe inima Lui, deci să-și pună mâna stângă, să-i simți bătăile inimii care sunt pentru tine, care ți-ai găsit odihna pe peptul Lui ca și Ioan în noapte când a fost vândut Iisus și să mă îmbrățeșeze cu dreapta Lui o crotirea de care dorim să fim totdeauna păziți într-o lume care ne vedem la orice pas urmărit de vrăjmașul care vrea să ne pună viața la pământ, căci numai dreapta lui e aceea care câștigă biruința și numai sub această putere putem fi biruitori și noi. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți și nu treziți dragostea până nu vine ea, aud glasul pre iubitului meu, iată că vine, râm peste munți, sărcând pe dealuri, tot ce frumoasă e această priveliște văzută prin Duhul Sfânt, felul în care Dumnezeu e pentru cei ce sunt ai Lui. Prea meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. iată că este după zidul nostru să uită pe fereastră, care o fi acel zi. E trupul nostru și caută prin ceea ce El a pus în noi. E foarte interesant, cele cinci simțuri de care El se servește ca să poată pătrunde în noi lumina feței Lui, să poată pătrunde în noi dragostea Lui, privește printre zăbrele. Zăbrele sunt acele lucruri care încă, dar ne mai împiedică, nu putem vedea desul și toate lucrurile care sunt în afară. Preiubitul meu vorbește și îmi zice, Scoală-te, iubito, și vină frumoasă! Preiubitul meu vorbește și îmi zice, întrebare, Auzim ne acest glas al Domnului, vorbindu-ne și îndemnându-ne, cum spune aici, Scoală-te, iubito, și vină frumoasă, e acel cuvânt pe care îl vom auzi în momentul răpirii, căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, aveți vremea cântării, chiar dacă astăzi plângem, cum am mai plâns și altă dată și poate vom mai plânge încă, dar știm că vine vremea cântării, când tot ce a trebuit să suferim și să îndurăm într-o lume care nu vrea pe Dumnezeu, atunci și numai atunci se va vedea cum din gurile noastre se vor înălța acele cuvinte de laudă și cântări minunate, că nici îngeri din cerul nu pot cânta atât de frumos cum vor cânta cei răscumpărați care vin din varea plângerii. Și se aude glasul torturice în câmpiile noastre, Glasul turturicii, în ogorul lui Dumnezeu, care și lucrarea lui Dumnezeu, se aud glasul acelor suflete mântuite pe care Biblia numește turturică. Turturica este o pasă foarte interesantă. Dacă sosul a murit, ea nu se mai unește, nu se mai împerechează cu alta. E foarte interesant. Când se vorbește despre acea când și Apostolul Pavel vorbește în Corinteni că v-am logodit cu un bărbat sfânt, și Pavel vine cu un îndemn și spune, dar tare mă tem ca nu cumva să se întâmple cum s-a întâmplat în Edem, când șarpele a măgit pe Eva, adică să ne se ia ochii de la Iisus cel răsticlit spre altceva decât ceea ce Pavel prin Evanghelie a căutat să le sădească în sufletele lor dragostea față de Hristos. Și Pavel cu teamă spune, dar tare mă tem că după plecarea mea se va întâmpla ce s-a întâmplat în Eden cu omul când a fost amăzit de șarpe. Știm noi să rămânem statornici în credință, statornici în iubire, statornici în credință și față de Hristos. Orice m-ar costa, nu are nicio importanță, orice ar fi să pierd în această viață, dar inima să mi se știe, ea este alipită de Hristos, precum altoiul în tulpina în care a fost sădit, ca să aducă rodul, e Hristosul, e Domnul, e trupul, e biserica în care Dumnezeu aici m-a sădit și aici trebuie să mă știu tot de una pentru totdeauna. Și așa fiind, nu permit niciunui duh, niciunui gând, niciunui învățături sau vreunui om care caută cât de cât să fiu altceva sau altfel față de Domnul meu decât cum El m-a învățat de la început și așa cum Tatăl mi l-a descoperit nici cum nu vreau altfel. Și așa cum tatăl mi l-a descoperit, așa vreau să-l cunosc și așa vreau să mă bucur de el. Fără niciun fel de completări, că așa a venit dracul în Eden la Eva. Și da, oare cu adevărat a zis Dumnezeu? Și prin aceste cuvinte a abătut această ființă, i-a desclipit inima de Dumnezeu și l-a ascultat pe satana și a ajuns cum se vede, nu numai ea, ci tot ce vin din Adam, ne vedem câtă nenorocie și ce suferință și moarte a venit pe tot pământul. Că ăsta este scopul diavolului, în amăgirile lui, să-l facă pe om să-l deslipească de Dumnezeu, să-l descrediteze, să nu mai aibă atâta încredere în el. De aceea cuvântul ne mereu și spune, adu-ți aminte cum ai auzit și primit, ține și pocăiește-te, acela a fost cuvântul lui Dumnezeu, acela a fost cuvântul mântuirii noastre, acela a fost cuvântul credinței lui Dumnezeu față de noi, care ne-a ales să fim ai Lui și dacă El m-a ales să fiu al Lui și eu la rândul meu l-am ales ca El să fie al meu, nu un om sau o învățătură nebună care caută să mă depărteze de Evanghelie. Când cu această hotărâre îmi duc lupta de zi cu zi, atunci știu pe ce drum merg și știu ce sfârșit voi avea cum spune și Pavel. Lupta așa bună m-am luptat și credința am păzit. De acum așteaptă cununa, nu poți să te aștepți la cunună fără o astfel de luptă bună, fără o astfel de credincioșie față de Cel care Te-a iubit și care s-a dat pe El însuși pentru Tine ca răscumpărător. Doamne, ce har să ne știm în felul acesta mântuiți, nu cu povești și cu vorbe care n-au niciun temei biblic. Ce frumoase sunt cuvintele! Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vină frumoasă! Iată care sunt cuvintele Mântuitorului pentru noi cei care L-am iubit și care suntem iubiți de El. Părumbiță din crăpăturile stânci, ascunsă în scobiturile plăpăstii, arată în fața ta și frumos să aud glasul, căci glasul tău este dulce, și fața ta plăcută, o ce har, când vom auzi din gura Domnului aceste cuvinte, dar nu numai atunci le vom auzi, nu avem momente și acum când auzim aceste cuvinte din gura Domnului, când stăm în rugăciune sau când stau și șitesc Biblia sau în adunare, în inima, cuvinte care îmi alină orice durere, cuvinte care îmi vindecă orice rană făcută de spini care sunt pe lângă noi, Mărăcie de care ne zilnic în viața noastră de toate zilele. Ce har să te știi copil mântuit și răscumpărat de Domnul, să te știi sub ochii Lui tot timpul, ocrotit de El, păzit de El, cum a spus, cine s-a de voi, să atingi de lumina ochilor mei, să te știi așa de scump lui Dumnezeu ca lumina ochilor Lui. Ce poate fi mai minunat ca acest adevăr? De aceea să-i dăm slavă lui Dumnezeu care am avut parte de așa o chemare, Prindeți vulpele, vulpele cele mici care strică vile, căci vile noastre sunt în floare, gânduri sau învățături sau oameni cu gânduri străine de Evanghelie. Astea sunt vulpele, acest animal șiret, foarte șiret. Așa a numit Domnul pe cei din Israel care erau învățători, vulpi, pui de și de năpârci. O vulpi e o fiară care pare foarte blândă, are așa un ascunziș, o așa viclenie. Gândul pe care și are e să rupă. Și ăsta este diavolul. urmărește din sufletele care au primit cuvântul, cuvântul să îl ia. Atât, nimic alta, poți să rămâi cu forma de afară, cu frunza, asta e forma, formalismul, frunza. Așa cum citim despre smochinul la care Domnul a mers să găsească ceva și n-a găsit că era numai fruză, adică religie, forme, dar rod nimic. Rogul, acestui vulpe, acestui duh necurat, e acel cuvânt pe care l-ai primit cu bucurie să suria din suflet întrebare, a rămas cuvântul credinței, cuvântul care te-a trezit, cuvântul prin care ai putut să vezi cine ai fost și ce vrea Dumnezeu să facă din tine. Căci Biblia e cuvântul și numai Biblia e aceea care îți poate da o adevărată nădejde că ești mântuit. În afară de Biblie, nu există nimic care să dea adevărata credință și adevărată nădejde prin care să te știi mântuit. Nu există altceva. Și Satan asta urmărește. Și uitați-vă la lumea de afară sărmana cum este lipsitul de acest dar, care este cuvântul lui Dumnezeu. Preiubitul meu este al meu, ce frumos e aici. Când știu că cel pe care îl iubesc este al meu și eu sunt al lui, este limpede. Oricine ar fi și orice să ar spune despre mine de oricine, nu are nicio importanță. Faptul că eu știu că sunt al lui și el este al meu, preiubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Ce e frumos! Turma care suntem noi, crini. Când Biblia ne vorbește despre atâția sfinți, norul de martă din toate timpurile, sunt crinii lui Dumnezeu. Și învățe de la Pavel, învățe de la Ioan, ascult și pe Ilie, și pe Moise, și pe toți, și sufletul meu se hrănește cu ceea ce acești oameni al lui Dumnezeu l-au cunoscut și și-au trăit viața în Hristos, așa cum arată Scriptura. Asta este viața noastră, e o viață plină de lumină, e o viață plină de haruri, de binecuvântări și daruri dumnezeiești. Când merg și sunt liniștit și citesc în Biblie, uit și de timp și vreme, uit de toate și merg și tot mă tot, mă, tot duc prin Duhul în Sfintele Scripturi, mă tot poartă pe alupele Lui de vuldur și mi cum aratat și lui Moise, țara, în toată frumusețea ei. E o minune să poți avea pe Dumnezeu în inima, să vezi cerurile, să vezi slava pregătită, să vezi bucurile care te așteaptă, să vezi norul de marturi care au trecut în veșnicie și cum așteaptă, că ei strigă acolo, Doamne, până când să sângele sângile nostru. Și Doamne și mai aveți în rădare până ce vin și frații voștri din urmă. Și ei abia așteaptă să se împlinească în numărul cât mai repede. Asta este bucuria noastră, asta este viața noastră, nu ca acei de afară cum lumea este îngrozită peste tot. iubitii mei, frați și cât câtă slavă o are s-ar a să-i lui Dumnezeu când știm din ce întuneric, din ce nebunie ne-a salvat sufletele ca să-L cunoaștem pe El, să ne bucurăm de El, să-L iubim pe El. Asta este viața noastră pe care ne-a dat-o Domnul. De aceea, ultimul cuvânt este acesta. Până la rocoarea zilei și până la lungirea umbrilor, întoarce-te, sai ca o căprioară sau ca o de cer peste munții ce ne despart. Puțin mai avem și acești munți care încă mai între noi și el vor dispare și vom fi cu el pentru totdeauna, a lui să fie slava, aici în toată veșnicia. Amin.